Talán kezdünk, jó? Szóval. <köhö> uh, na, örülök, hogy gyerekek itt vannak ma, és elnézést felnőtteknek én fogom főleg hozzájuk beszélni, de, de hallgassatok, leseljetek ma, ugye? Mert szerintem ti is fogtok tanulni valamit. Fogunk folytatni a, az első mozesnek a tanulmányozását, de fogunk csak pár verset megnézni, mert valóban megígértem, hogy, uh, hogy ne legyen hosszú, jó? De először uh, <coughs> gyerekeknek um, jól lehet látni ez? Tudjátok, hogy esetleg mi ez? Mi? Ragasztó valami. ragaszt, ragasztó, de, de mi, mi, mi ez? <coughs> <coughs> ki hát, ki Tudsz kiszedni uh -huh. abból? Akkor, akkor neked se, sem megy annyira jó nem bontottál karácsonyi járvíkokat? igen, oké okay. szóval itt a papíron van egy kis uh, matrica címkék, mi, mi, mit lehet csinálni ezekkel? Bebeket rá ilyen is, igen. igen, például, hogy <hör> Oliver. vér, tessék, bár hosszú év, ugye, úgy oké, okay. tessék, ó, oh, csak, hát. csak rossz oldalra jöttem, <hör> <hör> tessék, oké, okay. csak lehet matrizni, matrizni, vagy ilyen címkézni dolgokat, például, hogy ez, ez a, a TV. ha valaki nem tudta, most már tudják, hogy van címke rajta, ha, Meg, majd, majd csinál, csinálom egy, egy címkét, vagy egy, egy nevet, ha, ha ez rólad szó, akkor szóljál, jó? A negyedikes. Nincs itt egy negyedikes? Akkor tessék, ó, oh. negyedikes. Tessék. <tess> <tess> <tess> jó. <tess> a, Okos! Ki? Ügyes, ügyes. Jó, Petri szerint te lesz, az, az ügyes, jó. Szóval so, so, nagyon hasznos egy pakli uh, uh, matricamat, lehet címkézni dolgokat. És, uh, és valóban. Uh, nekünk mi is hordozunk bizonyosféle címkéket. Tudom, hogy cím, címkézni valakit, ez inkább negatív, és fogunk erről beszélni uh, majd később, de, de hordozunk különböző neveket, címkéket. Tudod, az, az segít nekünk tudni, hogy kik vagyunk, ugye? Az az identitásunk. Az egy uh, az egy idegen szó, ami azt jelenti, hogy ön azonul. Ja, <kül> yeah, aha, próbálom nem, nem használni mostan, mostantól. De, a, de, gyerekek, van egy kérdés. Kinek van joga címkézni valami? Szóval nincs itt egy bátor. Te, tessék, te! <coughs> Meg kell Igen, de valamit, valami tárgyat. Ki? Ki kéne? nem tudom, igen, jó. Ha a gyerekek nem tudnak, mert vissza, vissza, hova van az okos? Oh, az. Aki mértokolja az. Igen, a igen. Szóval hármat fogom mondani, az az, az egyik. Az egyik a gyártó. Ugye? A készítő. Ugye? Ennek a tévének van egy címke rajta, hogy Samsung. Ugye? Nem azért, mert ez a tévének a neve, de a gyártója Samsung, ugye? És joguk van címkézni. Ugye? Mindenkinek, tudod, itt a pólóján, vagy a zingén van, van egy címke, hogy, hogy nem tudom, nem tudom, általában betűk, ugye? Minden gyártó, címkéz a gyártmányait. Másik, másik ember, akinek van jog címkézni, az a tulajdonos, vagy aki birtokolja a tárgyát, ugye? Mennyire furcsa lenne, hogyha hogy a Franz család, vagy házhoz mennék, és kezdik címkézni dolgokat, hogy, tudod, hogy <gül> Anya. Konyha. Alsó nem ő szekrény. Nem tudom. Szóval vicc. Ne, nem jönne, ugye? Nem az enyém. És a tétek. A tulajdonos van jogad, címkézni dolgokat. Egy harmadik ember ez a vásárló. Ha vásárolsz valamit, ha megveszed valamit, akkor jogod van beírni a nevedet. Ugye? Iskola kezdetén Valamikor, talán nem minden évben, valószínűleg nem minden évben, de valamikor kaptál egy új iskolotáskát, ugye? Uh -huh. És mit csináltál vele? Uptam, mit csináltál? Belejasztem a tanszereket. Igen, de, de, beli... ne, de, de, de gondolom, hogy belírtad a nevedet valahol. Nem? nem? nem. nem, nem. Hát Komolyan! A tankönyveket. Minden évben kaptak tankönyveket, ugye? Belirtok a neveteket. Én emlékszem, hogy a, a, a bátyám nem, nem sokkal idősebb nálam, és a ruháink a, az anyukám számára összetéveszthető volt. És ő mindig címkézte, tudod, hogy ez a, a meté, ez a brenté, és így a, címkézte. A vásárónek van joga ezt csinálni. Itt egy másik kérdés. Kinek van joga címkézni, vagy nevet adni neked? Cím, címkézni egy, egy embert, valakit. Tessék! Az a Igen, hát az igaz, hogy neveket mi adjunk. Ugye, Kitől kaptad a nevedet? Tőlem? A neveden kívül kinek van joga címkézni egy embert? Egy, hát egy ilyen felsőrangú embernek például tanár van. Aha. Vagy vagyok Isten Becisk. is. Igen. Szóval néha né történik, hogy a, egy felsőrangú ember azt mondja, hogy te vagy alkalmazott. Ugye, az egy címke. De amire szeretnék kiukadni, Oliver, az, hogy Istennek van joga igazán címkézni minket. Neki, neki van joga. Újra címkézni minket. Neki van joga nevet adni neki. Neki van joga határozni az életünket. És remélem, hogy, hogy ez egy olyan gondolat, amiről soha nem fogtok elfeléteni. Mert nagy balban kerülünk, amikor engedjünk, hogy mások címkéznek minket. Például Biztos hallottatok ilyen, ilyen címkéket a, a iskolában, hogy, a, hogy buta, ugye? Vagy hülye. Nem is tudok, hogy kell betűzni. Hülye. Ugye? Va, vannak, vannak olyan címkék, amit hallottam szülők, vagy felnőttek mondani gyerekeknek, hogy hiba, vagy teher. Ezek, ezek ilyen Eléggé, eléggé negatív címkék, ugye? Vagy, vagy amikor uh, amikor mondják, hogy rossz, rossz gyerek, vagy, vagy kis ördög, ezek kis címkéket, és sokszor viccesen mondják ezeket, de, de sokszor nem. Sokszor uh, komolyan mondják ezeket, és, és hordozunk ezeket a címkéket. Én, én mondom egyet, amit én hordtam, amikor kb. 13 évesen voltam. Amikor 13 évesen voltam, talán a testem kisebb volt. Nem tudom, hogy kb. ekkora voltam. Talán a fejem is egy picivel kisebb volt. De valahogyan az órom ugyanakora volt akkor, mint most. Tudod? És, és, és az a címkét hordtam, hogy nagy órul. Ugye? Ezt, ezt ide, ide teszem. Nagy órul. És, és az osztálytársam tudod, sokszor kinevetek el, hogy mekkora órod van. Wow, tudod? És ezt csináltak, tudod? Ez, ez egy normál úr, de ez az tudod? És emlékszem, hogy, hogy, hogy, hogy nem, is, nem is szeretem fényképezni, tudod? Most is, ha megyek a szülémházához, és ott van egy fal, ahol gyerekkor képen vannak, én gondolom, hogy jaj, de csúnya vagyok. Tudod, csúnya voltam, azt, azt a címkét voltam sokáig, hogy nem, nem vagyok jó képű. Talán azért is próbálom szakállat növeszteni néha, hogy valahogyan áttakarjon. Félne? Ugye? És talán, talán ti is uh, hordoztok különböző címkéket, ami, ami megsértő kicsit bántó. Tudod, főleg egy gyerekek tudnak kegyetlen lenni egymással, hogy hülye, meg dagat, meg ilyesmi, ugye? Púta meg... De kinek, kinek, kinek van, kinek van joga címkézni minket? Szerintem mi hordozunk olyan cinkkéket, amit mi saját magunknak adunk. Talán egy sikertelen matematika óra után te azt mondod, hogy nem vagyok okos tudod, visszakapod a, a, a kettest, és azt mondod, hogy ja, nem vagyok okos. És ez határolja, az határolhat az egész életedet. Ha azt hiszed, hogy nem vagyok okos, akkor nem, nem is fogsz próbálni sokat, ugye? Sokszor mi kapunk a vagy tanároktól atlétikus, nem atlétikus, gyors, lassú, ugye? És hordozunk ezeket a címkéket. Tehát nem vagyok ügyes labdákkal, nem is játszom labdákkal. Határolja a, a mi életünket, és kapunk címkéket barátoktól, vagy, vagy osztálytársaktól. Ugye? Próbáltam kérdezni a Olivertól, meg Benyámitól, hogy milyen, milyen becenevünk vannak az iskolában. De biztos vannak olyanok itt, akinek van egy beceneve, ami nem. Nem a nevükből áll, tudod, nem, de, nem tudom, tessék, mi, mi? Doni, nem, nem Doni, vagy Oli vagy Beni, inkább, hogy Duci, Hülye, Nagyfejű, stb. Nem tudom. Va? Szőke, tudod, kívülbelül, szőke, ugye? Kinek van joga címkézni minket? Aki, aki gyártotta téged, oké, tudom, hogy Isten nem gyártott téged, de aki teremtette téged, neki van joga. A tulajdonos, tudod, hogy, hogy az övé vagy, neki van joga. És a, az a szüleik. <há> Igen, a szüleik, ők vásárolnak mindent. Nem. Lelki értelemben én, én arról beszélek, hogy. A Biblia mondja, hogy Jézus kifizette a bűnénkért. Ő vásárolta minket vissza a halálból. És fogunk egy, egy érdekes igöveset nézni mindjárt erről. De Jézus vásárolta téged. És van joga címkézni téged. Van, van, van itt egy történet. Első Mózes 17-ből. És gondolom, hogy a gyerekek talán mind ismerítek ezt a történet. Amikor Ábrám, na, bocs, Ábrám, 99 éves volt, megjelent Abrámnak az úr, és ezt mondta neki, én vagyok, a mindenható Isten, járj előttem, és légy, fedhetetlen megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom szap, utaidat. Szóval itt van utódaidat. Bocs. Ez egy ígért Istentől, hogy Abrám, járj előttem, jár velem, és én megszaporítom utódaidat. Emlékszel, hány éves volt Abrám? Köszönöm. És uh, és Abrám és Szaraj között mennyi gyerek volt eddig? Nula. Nula. Ugye? Szóval Isten megjelenik Abrámnak, és ezt mondja, és Abram azt mondja. Egy... Ekkor Abram arcra borult, hogy uram, hogy, hogy lehet ezt megígérni nekem? Tudod, hogy meddő a feleségem. Tudod, hogy... Eddig sem sikerült. Tudod, hogy eddig nem sikerült. Isten pedig így szólt hozzá. Ez lesz az én szövetségem veled. Sok nép atya leszel. Megint. Sok nép atya leszel. Ha. Nem nevezlek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Nagyon megszaporítom utódaidat, népe népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled. Látod, hogy hányszor ismételte Isten ez? Hogy Ábrám lesz nagy népek belőled, ugye? Na, változtatta a nevét. Egy új címkét adott neki. Ábrám első neve ez, Ábrám. És valaki tudja esetleg a gyerekek között, hogy mit jelent Ábrám? Mert néha nevek jelentenek dolgokat, ugye? Victoria, a győztes, ugye? Oliver, olajfa ültető. Igen, olajfa ültető, igen. Uh, Péter, közszikla, közszikla. igen. Be ott van egy másik. Uh, Benjamin, azt tudod? A kirene, a jobb bal kezem. Igen, a bal ba kezem, vagy a jobb, a jobb kezem. Igen, a jobb kezének a fia. Igen, az. oké. Okay. Szóval néha nevek... Jelentenek dolgokat. Valaki tudja, hogy mit jelent Abrám? Nem. Nem, nem, nem. Azt jelent tisztelt apa. Ami elég vicces volt, mert úgy emlekszünk, hogy nulla gyereke van. Síló. És az volt. Hello, tisztelt apa vagy, vagyok. És uh, hol van a gyerekek? Hát, még nem jöttek. Ugye? Még, még nincs. De Isten megváltoztatta nevét Ábrahámnak. És tudjátok, hogy mit jelent ez? Sok vélete. Á, ah, hogyan tudtad meg? Biztos prédikátó vagy. Sok népek atya. Ugye? Szóval képzeld el, mennyire, mennyire gáz volt, Ábrám. Ez a találkozás után bemenni a táborban. Szia, Ábrám! Gyere, gyere ide, van, van, alá kell írni ezt papírt. Nem tudom, bement a, a, a táborban. És azt mondta, hogy mostantól nem vagyok tisztelt apa, mostantól a nevem sok népek atya. És lehet most is lehet hallani egy hogy tudom, A szolgáktól, hogy Ábrám. Te kinek van joga megváltoztatni Ábrám nevét. Istennek van joga. És hasonlóképpen pár versenek később olvasunk, hogy azután ezt mondta Isten Ábrahámnak, Szárajt a feleségedet, nev ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve. <kül> Mert megáldom öt, sőt fiút adok tőle, neked megáldom őt, és népek támasz, támadnak belőle, népek királyai származnak tőle. Szóval Isten új nevet ad Szárajnak. Száraj mit jelent? Valaki tudja? Ez egy szép név. Azt jelent, hogy hercegnő. Jajújjá. Yeah. Yeah, yeah. Vagy legalább a legtöbb ember azt gondolja, hogy a neve ezt jelent. Van, van egy biblik kutató, aki azt mondja, hogy talán a neve nem, nem jelent hercegnő, inkább vitatkozó Kötögető. Kötö Mi? Kötökedő. Igen. De, de inkább, inkább úgy szeretnék hinni, hogy senki nem adja azt a nevét a kislányának. Bár talán, nem tudom. Inkább hercegnő, szép És Sára lesz az új neve. És az mit jelent? Neve. Királynő. Szára, Száraj Fölnő, tudod, ő nem csak egy hercegnő, nem csak egy baba lesz, tudod, nem csak egy, de, de királynő lesz. És, és, és ott van az ígéret. Visszamegyek, hogy sok népek támadnak belőle, népek király származak tőle. Ezek szép, szép dolgok, ugye? Istennek van joga újra nevezni. Új címkét adni Ábrámnak és Szárajnak. És ugyanaz van nekünk. És szerintem nagyon fontos, gyerekek, hogy ragaszkodjatok ehhez, ahogy nőtök föl. Amikor az iskolában azt hallod, hogy nem vagy okos, nem vagy gyors, nem vagy szép, azt tudni, hogy Istennek Más neve van neked. Istennek van más címke van rád. Istenben, Istenben egy új egy, egy új azt szót kényszer használni, identitásod lesz. És azt jelent, hogy ön azonulás, Nem, mi, mi volt? Azonosság. Hogy ki vagy? Krisztusban Más vagy, mint a világban. És uh, ma szeretnénk uh, befejezni pár ígavással. És talán egy gyerekek tudnak segíteni nekem olvasni, mert uh, annyira bénán óvasok. Uh, látod, ott is van egy címke. Bénán olvasok magyarul, nem is, nem is próbálok. De azért uh, tegnap gyakoroltam. <gül> ja? Kérkar el, először. Uh, uh, van 7 darab, szóval szerintem mindenki tud egyet olvasni. Oliver, a bátor fiam, tessék! Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeibé legyenek azokat, akik hisznek az ő nevében. Örülök, hogy a magyar gyerekek is botolnak a hosszú szavain. De lényegi, Isten gyermeke vagy. Sokan egy olyan cípkét, uh, hordanak, mint árva. Talán, talán vannak itt, akik ne, nem igazán volt jó apukája, jó anyukája. Eddig azt gondoltad, hogy senki nem törődik veled, senki nem gondoskodik rólad. És talán ez igaz ebben a világ, ebben a, a, a, a földi kapcsolatban. De Krisztusban, Istenben, nem vagyunk árvák. Isten gyermeke. Isten gyermekei vagyunk. Zsuzsa, mama azt tudta, hogy Isten gyermeke vagy? Igen. Ja. Csak elég később jöttem rá. De jobb később, soha. jobb később, mint soha. Új identitásod van. Isten gyermeke vagy. Nem, most már nem vagy árva. Isten gyermeke vagy. Amen. Ki a következő olvasó? Többé nem mondom. azt mondom, először Jézus beszél most, jó? Mert ezt, ezt tudni kell, ahogy olvasod, jó? Te Tessék. János 15. Tizen... Többé nem mondalak, titeket szolgálnak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam, az én atyámtól túl adtam nektek. Na... Ó, oh, bocs. Itt, itt, van, itt van a szó. Barát. Tudod? Sokszor, sokszor egy olyan címkét hordozunk, hogy egyedül. Tan azért, mert a középső gyerek vagyok. De emlékszem, hogy, hogy sokszor úgy éreztem, hogy mindig egyedül vagyok, senki nem megért engem. Hasonló, mint az én penyelmében. Ugye? És sanáltam magamat. Tudod, hogy... Mert nem voltam a... a a hangosabb, okosabb, ügyesebb, idősebb, ugye? És se voltam a kisebb baba, aki kényeztetést kapott mindig. Ott voltam szorulva közepén. közöpén. Egyidul vagyok. Valaki mást érezte így az életében? Egyidú vagyok. Senki nem ért engem. Egyidú vagyok. Igen. Benyaminom. Megértelek de most de most, Jézus barátja vagy Jézus barátai vagyunk az jelentőséget jelentősége van az életedben tudni, hogy Jézus barátja vagy igen ő so nem hagyja el minket mindig ott van hallgat minket és megért minket Tudni kell gyereket, ha iskolában vagy, és úgy érzed, hogy nincs barátod, van barátod. És egy olyan barát, ami nem, nem fog csak túlélni az általán iskola idén, tudod? De egy olyan barát, aki örök. Ki a következő olvasó? Benyem, tessék! Isten azonban abban mutatta meg rajtuk, hogy a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt, Értük, amikor bűnösök volt. Voltunk. Voltunk. Itt, itt, a, itt a fontos szó. Szeretet. Amikor nézzünk a keresztet, mi látunk Istennek a szeretetét. Mert ő vállalta a halált, a bűnenkért mielőtt léteztünk, mielőtt védkeztünk, Ő tudta, és vállalta, és Pál azt mondja, hogy ebben tudjunk, biztosan tudti, kétségtalanul, hogy Isten szeret minket. Sokan használják, sokan azt a címkét hordozza, hogy, hogy utált, hogy gyűlölt, megvetett, Tudod, senki nem szeret engem. De Krisztusban szeretetet, szeretve vagyunk. Lackózt tudtad, hogy Isten szeret téged? Igen. Ja? Most S már tudom. <laughs> Ki? Péter, esetleg? Bátor vagy? De hát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ott van a, a fontos szó, befogadni. Mert sokan csak elutasítást kapnak egész életén, hogy nem vagy elég jó, nem elég jó jegyeket hazahozol, nem vagy elég ügyes. csak. Nem tudod, igen, és én tudom, mit szülő, nehéz, nehéz néha konyhában vagy a műhelyben csinálni valamit, és, és, nem, és gyerek segítségével próbálok, és, nem, és sokszor mondom, hogy csak állj félre, hadd csinálom én. Tudod? És, és sokszor mi kapunk ezeket az, az üzeneteket, ezeket a címkéket, és hordozunk sokáig. El vagyunk utasított, nem, nem tartozom sehol. De Krisztusban mi befogadott vagyunk. Ő befogadta minket az ő dicsőségére. Úgy, ahogy vagy. Piszkosan, kicsit, gyógyosan, Ő befogadott téged, ahogy vagy. Tibi, azt tudtad, hogy Isten befogadott téged? És az, az a jelentőség van az életedben? Igen. Igen. Áron? Tudsz olvasni? Igen. Ja. Kezd elfogyni az önkénteseknek, szóval figyeljetek, gyerekek. Ő, ő benne van, az ő vére által a mi megváltásunk. Gyűljénk is. Kegyel meg gazdagságából. Itt a fontos szó. Bocs, megbocsátás. Mert mindannyiunk csináltunk olyan dolgokat, amiről nem vagyunk büszke. Mindenünk csináltunk olyan dolgokat, ami, ami mi tudjunk, hogy rossz. Nem akarunk ezekről beszélni. Tudod, hazudtunk, loptunk, megsértettünk embereket a szavainkkal. És, és, és egy tudattal élünk, hogy nem vagyok jó. De tudni kell, hogy Krisztusban meg vagy bocsájtva. Megbocsájtottak vagyunk. És, és így tudunk szabadulni a bűntől, a bűn hatalmától. A ha ti azt tudtad, hogy Isten megbocsájtott téged. Szóval nem vagy, nem vagy ártatlan, De meg vagy bocsájtva. És ez szabadát tesz minket. Jó, hogy jót tegyünk. Amen. Még, még, még. Viktória! És vele együtt feltámasztod, és a mányaiak világába tültetek, Krisztus Jézus. Na ez, ez egy -e mondat része Pától. Igazán Ebben a szakaszban Pál igazán egy olyan hosszú modatokat írt, hogy csak kivettem ezt. De Pál azt mondja, hogy mi azért, mert bízunk Jézusban, hogy mi a mennyek világában ültetett minket. Szóval mi, mi itt vagyunk, Tatabányán, ugye a földön, de valahogy lélekben mi Krisztussal vagyunk a mennyben. Kicsit két lakcímkártyánk van. Tatabányi lakcímkártyával, meg... A menny. Pál máshol írja, hogy mostantól mi a Mennyország polgári vagyunk. Mint hogy, itt vagyunk mi, mint hogy itt vagyunk, de van egy útlevél, ami azt mondja, hogy Mennyország. Én, én, én, tudod, én csak, csak utazóban vagyok itt. És ez fontos, mert szerintem sokan mi, mi olyan címkét hordozunk, hogy tehetlen, vagy gyámoltalan. Tudod, hogy hogy ez hogy, hogy, az élet az csak így van, és nem tudok semmit jól csinálni. Nem, nem tudok a, megváltoztatni ilyen helyzetet. De nem szabad elfelejteni, hogy, hogy mi a menyekben vagyunk öltetve. Mi menyei mennyei polgárok vagyunk, és emiatt felhatalmazottak vagyunk. Mi tudunk imádkozni, Mit tudunk felebegezni, tudod, hogy Uram, legyen igazság, tudod, Uram, legyél velem, Uram, segíts megoldani ezt a problémát, Uram, gondoskodjál rólam, Uram, vigasz ad nekem. Jog, jogunk van, felhatalmazottak vagyunk kérni a menyei atyánktól. Az tök jó. Azt tudtad, ágódta, hogy hogy felhatalmazásod felhat, van? Most már tudom. Igen. Az, az olyan, mint a, sokszor a, hivatalos dolgok jönnek minden nevében, mert a, igazán a magyar életünk minden nevében van. A házunk, a coaching, minden. És a, ha postában kell venni egy levelet, akkor kell egy fel vagy meghatalmazás. Tudod, hogy, hogy tudok az ön nevében járni és intézni dolgokat. Most mit tudunk Jézus nevében kérni, és intézkedni, és erőt kapni, jelentőséget jelent az életünkben. Nem vagytok tehetlenek, de felhatalmazott vagyok. <gül> és az utolsó, ki akar olvasni az utolsót? Nasztázia? Igen? Nem? Igen? Oké. Okay. Á, nem mondtam, de két lap van belőle. Kicsit hosszabb, nem gond? Ha túl hosszú, akkor Áron segít a kö következővel, jó? Hogy nem tudjátok, hogy testetek, a Istentől kaptatok, bennetek lévő szent, szent lélek, tempóval, és ezért nem magatok, magatok érváztatok. Mert Áron védett meg, Bicső, tehát Isten Testé, Aha, az simán ment. Tök jó. Szóval Pál itt írja, hogy, hogy, hogy Istené vagyunk. Ő felvásárolta minket Áron. Nem Áron. Áron. <gül> sokan, gondol, sokan azt a címkét hordozza, hogy értéktelen. <gül> Hát én csak egy és sok millió között senki vagyok értéktelen. Nincs nagy tehetségém, nincs nagy tudásom, nincs nagy semmi, értéktelen vagyok. De tudjatok, hogy Jézus nem vásárolta téged akcióban, tudod, szezon végén, karácsony után. <gül> tudod, ő nem, ő nem a. Vatarán használtam, tudod, ő. ő Áron vásároltak fel téged. Miért? Mert nem vagy értéklen. Értékes vagy. Értékes vagy. Zsolt, azt tudtad, hogy értékes vagy? Értékes vagy. Isten a legtöbbet adott. Érted? És ez a mi identitásunk Krisztusban. Neki van joga, címkézni minket. És ez csak egy pár. És azért bátorítunk titeket, hogy olvasatok fel a Bibliát. Mert, mert Isten fog mutatni neked, hogy ki vagy. Ha várod el a világtól, vagy a haveroktól mondani meg neked, hogy ki vagy, akkor biztos egy olyan csúnya képet fogsz kapni. Csúnya, buta, hülye, ügyetlen vagy. De tudni kell, hogy Istennek van joga újra címkézni titeket. Olvassatok meg a Bibliátokat, és inkább hiszünk azt, amit ő mond rólunk. Hogy mostantól nem vagyunk együgyül, nem vagyunk árvák, nem vagyunk uh, elutasított vagy bűnös. Isten gyermeke vagyok. Jézus barátja vagyok, szeretve vagyok, befogadott vagyok, megbocsájtott vagyok, felhatalmazott vagyok. Van, van, van erőm, és értékes vagyok. És gyerekek, szeretnék mondani, hogy értékesek vagytok. Nagyon. <gül> <gül> Nagyon értékes. Ugye? Igen. Igen. Igen. És uh, mondom egy titok nektek. Én azt hiszem, hogy vannak itt felnőtek, akik most azon gondolnak, hogy bárcsak nem mondta valaki ezt nekik, amikor fiatalok voltak. Igen, köszönöm. Tudsz kibogozni azt a mondatot? Csak tagadóban hogy bárcsak mondta volna nekik. Bárcsak mondta valaki, ugye? ugye? Mert miért mi akarunk hordni azokat a címkéket, amit Isten ad? Engedd, hogy ő, ő újra címkéz Hasonló, mint ahogy cím, újra címkézte Ábrám. Mostantól nem apa, tisztelt apa vagy, de sok népek atya. És bejött? Be. Bejött? Igaz, hogy Ábrahám csak egy fiát látott. De, de a világ tele van Ábrahám fiai ebben a pillanatban. Sok nép származott Ábrahámtól. És, és az igaz, izgalmas dolog, hogy, hogy a Biblia azt mondja, hogy lélekben mi is Ábrám gyermekei vagyunk, mert mi hasonlóképpen hiszünk Isten. Bízünk benne, mint ő. Nem hazudik, nem hazudik. Szóval, amit Isten mond rólad, az igaz. Amit a világ mond rólad, valószínűleg nem. Imádkozunk. Uram, köszönjük, hogy, hogy szeret bennünket. És köszönöm, Uram, hogy, hogy benned valak, valakik vagyunk. Köszönöm, hogy fontosak vagyunk neked, értékesek vagyunk neked. Jézus, segíts nekünk min anyunkat a gyerekeknek, a felnőtteknek egyiránt. Segíts nekünk hinni azt, amit Te mondasz rólunk. és ez szerint élni, Uram. És Uram, szeretnék kérni, hogyha valaki itt hordoz egy olyan címkét, ami, ami nem, nem tőled van, ami határolja őket, ami dobozba rak őket, egy olyan doboz, ami a, elválasztja őt tőle, vagy az igazi élettől. Uram, szerne kérni, hogy hogy vedd le ezt a matricát ma, és add egy új nevét. Uram, bátoríts minket a lélekben, hogy a Ti vagyunk. És kérlek Jézus, hogy ad védelmet ezeknek a gyerekeknek, hogy nőnek föl. Hogy ezeket a matricák ne, nem maradjanak rajtuk. És hogy mindig tudnak egyenesen állni a Te jelenlétedben, és fogadni azt a nevet, amit Te, te mondasz róluk. Jézus nevében. Amen. Amen. Amen. Domó fog uh, jönni pár dalt énekelni az úrvacsorára. Ez uh, egy fontos uh, része az Isten tiszteletnek. Béci fog uh, osztogatni az elemei. Hogy, hogyan lehet hinni uh, azt, amit most, most mondtam? Hogyan lehet tudni? Biztos? Hogy befogadott vagyunk? Hogy szeretett vagyunk? Hogyan lehet tudni? A kereszt. A kereszt, A kereszt beszél hozzánk vagy velünk ma. A kereszt beszél hozzánk ma, és azt mondja, hogy én szeretlek. Amikor bűnben voltál, én jöttem, érted? Hogy barátok legyünk. Hogy, hogy az enyém legyél hogy megbocsájtott legyél. És ahogy veszünk a pászkát és a poharat, mi emlékszünk, hogy, hogy Jézus teste törve volt értünk, és az ő vére ki volt öntve. Ez nem egy lelki halál volt, ez egy igazi halál és szenvedés. Igazi fáradalom volt. És csinálta azért, hogy te soha nem legyél elválasztva Istentől. Jó, ahogy Béci körbe passzolja, akkor bátítalak, hogy vegy, vegyitek és emlékeztek az ő halálról, és az ő feltámadásáról. Mert érted csinálta. És neked...